בעזרת <אז> השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"י"ח, מייסד אלתורה <אז> קנ"ו בליקוטי מר"ן. לב טהור ברעלי אלוהים <אז> ורוח נכון חדש בקרבי. ריבונו של עולם שומע ומאזין ומקשיב לקול תפילותינו ושיחותינו ותחנוננו. למדני איך אקח עתה דיבורים חדשים ויפים לרצותך ולפייסך. שתעשה ברחמיך את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור. כי זה כמה שאני צועק ומתחנן ומרבה בתפילות ושיחות. וכל כוונתי בכולם שאזכה לשוב אליך באמת מהרה ועדיין לא נושעתי. ואני יודע שהמניעה ממני מחמת קשיות עורפי ותאבותי הרעות תחסלו את דעתי המרובה. אבל אין לי יודע שום דרך איך לצאת מכל זה. ודיבורים חדשים אפסו ממני, כי אין מילה בלשוני, אין אדוני עדת הכולה. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעקר, נעלמתי לאבטח פי כי אתה עשית. ואתה יודע, אבי שבשמיים, שכל תקוותי ותאכלתי היא על תפילה ותחנונים וצעקה ושברה אליך. אבל איך לוקחים דיבורים חדשים כמו שאני צריך בכל יום ויום, באופן שאזכה לרצותך באמת שתשיבני אליך מהרה? אבי שבשמיים, איך שהוא ואיך שיהיה, אני על משמרתי אעמוד בעזרתך הגדולה, לצעוק אליך תמיד. אך באתי לכלות פניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתחוס ותרחם ותחמול עלי, על נרדף כמוני, על נבזה ונמאס כמוני, ותשפיע עלי רוח קדשך מאיתך, ותשלח בפי בכל עת דיבורים חדשים, נעים ויפים שאוכל לרצותך בהם, שתחזיין עם תשובה שלמה באמת לפניך מהרה. ותרחם עליי, ותאשייני, ותעזרני, ותחזקני, שאזכה לדבק מחשבתי תמיד בתורתך הקדושה. ותזכירני, ותאמצני ברחמך תמיד לאחוז את מחשבתי לבל תצא חוצה כלל. רק לחשוב תמיד מחשבות קדושות בתורתך ועבודתך, עד שאזכה לחדש בכל עת חידושים דאוריית אמיתיים. והתנענע שכלי בכל עת בתורתך הקדושה. עד שאזכה על ידי תנועות השכל להוליד חום בלב, שיתחמם לבבי בחמימות והתלהבות לקדושה, להידבק בך ולהיות כרצונך הטוב באמת. ובפרט בעת עוסקי בתורה ומצוות, תפילה והתבודדות, אזכה להתלהב אליך בהתלהבות גדול דקדושה בהדרגה ובמידה כרצונך הטוב. עד שאזכה על ידי החמימות וההתלהבות דה קדושה לתקן כל הפגמים שפגמתי נגדך על ידי טהרת הלב וחמימות והתלהבות דה סטראך. ואזכה בהחמיך בשעותך לגרש כל הרוח שטות ממני, ואת רוח הטומאה תבהר ממני ומקרבי ותכוף ותצרי להשתעבד לך. עד שאזכה לטהרת הלב באמת, ועל ידי זה אזכה לדבר ולסוח לפניך דיבורים חדשים בכל פעם. מלא רחמים חומל דלים, החושב בתיקוני גם אתה. פתח פיך לעילם כמוני, הורני מה שאדבר, הבינני מה שאשאל. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. רחם עלי ואהיה בעזרי שאזכה להרבות בשיחה הזאת תפילה ביני לבין קוני בכל יום ויום, כל ימי חיי. ותשפיע עלי דיבורים חדשים, קדושים ויפים בכל פעם. תן לי דיבורים חדשים, מלא רחמים באופן שאזכה להציל נפשי על ידם ממה שאני צריך להינצל בזה ובבא, ולשוב אליך באמת ובלב שלם כרצונך הטוב, ולא אשוב עוד לחיסלה. אם אבן פעלתי לא אוסיף. רחם עליי ברחמים חדשים, בזכות הצדיקים הקדושים הגדולים השלמים אשר אנו נשענים עליהם תמיד. שזכו להתחדש בכל פעם, בכל יום, ובכל עת, ובכל שעה. כי אתה יודע שכל שמיכותינו עליהם, ובגודל כוחם יש לנו על מה לסמוך אתה גם עתה, אפילו בעוצם פחיתותנו וגריאותנו חס ושלום. הושיינו בזכותם, ותאר ליבנו לעבודתך באמת. אשיבני ואשובה כי אתה אלוהי. כי גלוי וידוע לפניך אשר מלאתי, מלאתי מילים, אך איני יכול להוציאם בפה. תן לי דיבור של תשובה, כי אני לא אחסוך את פי מלדבר לפניך כל מה שיבוא לתוך פי. אך רחמיך יקדמוני ויעזרוני, שלא אומר דבר שלא כרצונך חלילה. כי אתה חפץ חסד ומרבה להיטיב, ואתה חפץ בתיכוני ובטובתי, גם אתה. עוזרני והושעני למען שמך, כי מרוב בלבול דעתי, על כן דברי גם עתה לאו, אבל אני מוכרח ומחויב לדבר ולסוח ולהתחנן לפניך כל עוד נפשי בי, כל זמן שהנשמה בקרבי, ואתה הטוב בעיניך עשה עמי. רחם עלי ועוזרי וראשייני בו שיתאר לבבי מהרה, כי אתה יודע כמה אני רחוק מטהרת הלב באמת, כי הרבה אותי נגדך. והלכתי אחרי שרירות ליבי הרע, וחטאתי ופגמתי נגדך הרבה על ידי חמימות והתלהבות הלב בסדרהך. ולא התגברתי על יצר מחשבות ליבי הרעים לגרשם ולסלקם ממני, עד אשר בעוונותיי הרבים ליבי מלא רוח, שטות ומחשבות רעות ורעיונים זרים ובלבולים הרבה. אשר מחמת זה איני זוכה להתקרב אליך רחמן מלא רחמים קדוש ונורא. מתאר תמאים, תאר לי בי מר, מכל לי על העבר. ועוזרני ואושייני לאבא שאזכה לגרש ולסלק מלבבי כל הערעורים רעים וכל הרעיונים המבולבלים וכל מיני מחשבות פגומות שבלב, הכל אזכה לבאר ולגרש ולסלק מלבבי. ואתגבר ואתחזק ואתאמץ בכל עת להטות לבבי אליך באמת. רחמן מלא החמים זכני לחמימות והתלהבות הלב די קדושה, ועשה למען אבותינו ורבותינו צדיקיך האמיתיים, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, שאזכה בכוחם להיות גם כן בכלל מצדיקי הרבים, ואזכה לדון את כל האדם לכף זכות, ולקרב אנשים הרבה לעבודתך וליראתך ולתורתך, לבאר ולהאיר ולהודיע אמיתתך לכל בני ישראל עמך. וייכנסו דבריי האמיתיים בלבבם, עד אשר יתחמם לבבם בחמימות והתלהבות גדול דקדושה לשוב אליך באמת. ועל ידי זה יימשך עליי בכל פעם חמימות והתלהבות דקדושה יותר ויותר. ואזכה לקבל ולהמשיך בלבי בכל פעם חמימות והתלהבות דקדושה מרבותינו הצדיקים אשר הם דבקים בך. אדוני אלוהינו, אש אוכלה אל גדול ונורא. והם מקבלים אש שלמעלה, של רשפה אש, שלהה וטיה. להלהיב ולחמם לבב ישראל בחמימות והתלהבות דקדושה, וכל דבריהם כגחלי אש. חמור לעמך ישראל שטבערת אש הקודש שלהם לא תכבה לעולם ועד, והקוים הרע מקרא שכתוב אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. ונזכיח כולנו לקבל מאש הקודש שלהם בכל פעם לחמם ולהלהיב לב בני ישראל עמך בהתלהבות דקדושה אליך ולעבודתך באמת, בהדרגה ובמידה כרצונך הטוב. וכל מה שתזכני להכניס חמימות והתלהבות בקדושה בלב אחרים, אזכה שיתווסף עלי ויימשך עלי בכפלי כפלי מלמעלה חמימות הלב והתלהבות בקדושה. על ידי אבותינו ורבותינו צדיקיך אוסר יצונך, כל משרתיך אש לוהט. לא ועל ידי זה אזכה לבעיה ולגרש ולסלק מלבבי כל הרוח שטות וכל המחשבות ורעיונים רעים, עד שאזכה מהרה לטהרת הלב באמת. ועל ידי זה אזכה לדבר דיבורים חדשים, קדושים וטהורים בכל פעם לפניך באמת, לרצותך שתקרבני אליך מהרה. ואהיה דבוק בך באמת תמיד, כמו שכתוב, ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם חיים כוליכם היום. ויקוים בי ובכל ישראל מהרה מקרא שכתוב, שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזך המוות אהבה. קשה כשאול, כי נער אשפיה אשפי אש, שלהבת יה. מים רבים לא יאכלו לכבות את אהבה ונאות לא ישטפוה. אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. יהיו לו רצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.